ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Al-musyahidun al-kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. al mushahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Idhohul Mahajjah fi Bayani Sabili salaf karangan Syekh Duk, <coughs> Faisal bin Qassar Al-Jasim, hafizahullah taala. Dan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab At-ta'rifu bis sunnah wa ahluha. At-ta'rifu bis sunnah wa ahliha, sorry. At-ta'rifu bis sunnah wa ahliha. Definisi sunnah dan siapa mereka ahlu sunnah. Definisi sunnah dan siapa mereka yang berjalan di atas sunnah. Definisi sunnah dan siapa orang-orang yang disebut dengan ahlu sunnah. Beliau menyebutkan di sini sebagaimana kita sebutkan di mukadzima berkaitan dengan kitab ini. Bahawasanya di antara metode penulisan beliau menyampaikan satu firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan sahabat atau perkataan para ulama baru kemudian kita ambil faedah. Dari ayat, hadis dan asar tersebut. Ayat yang pertama, Sebelum kita mengetahui apa itu sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-An'am, Ayat 153, وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ La'allakum tattaqun Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus Maka ikutilah ia Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain niscaya kalian akan tercerai berai Dari jalan Allah SWT Yang demikian itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian, agar kalian bertakwa. Dalam hadith riwayat Imam Al-Hakim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan, Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam khattan, fumma qala hadha sabilullah, fumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, Ukala, hadithi sibul, pada setiap jalan daripadanya syaitan menyuruh ke arahnya. Setuhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat garis lurus di hadapan kami di tanah tentunya. Kemudian beliau mengatakan, inilah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya kemudian beliau bersabda inilah jalan-jalan yang lain dan pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyuruh kepadanya ثُمَّ تَلَى kata Abdullah bin Mas'ud رضي الله kemudian Nabi Muhammad membaca ayat Allah SWT Al-An'am 153 ini وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ini di antara ayat yang menunjukkan satu contoh dari jalan Nabi Muhammad SAW Kulah ini sabili, aduir Allah atas bacirot. Aku dan orang yang Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti jalanku. Ayat pertama menerangkan. Apa itu jalan Nabi Muhammad SAW, yaitu firman Allah dan sabda beliau. Ayat kedua ini menunjukkan akan salah satu contoh dari jalan beliau. Apa itu berdakwah dengan ilmu? Beliau dan semua orang yang mengikuti beliau berdakwah dengan ilmu. al mushahidun al-kiram. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad bin Sarih radhiyallahu anhu, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Fa innahu man ya'ish minkum Ya ba'di ikhtilafan katsiran." Fa alaykum bi sunnati wa rashidin al-mahdiin 'abdu 'alayha bin-nawajidh wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna bid'ah wa inna kull bid'atin maka sesungguhnya barang siapa yang hidup diantara kalian setelahku dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Berikut tips dari Nabi Muhammad SAW, ketika kita mengalami mendapati perselisihan yang banyak tersebut. Pertama ayat menyebutkan, apa itu jalan Nabi Muhammad. Kedua ayat itu menyebutkan, contoh dari jalan Nabi Muhammad, yaitu berdoa dengan ilmu, Hadis ini menunjukkan perintah dari beliau untuk berpegang dengan sunnah beliau. Mungkin anda sudah mengira apa itu makna sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faleikum bissunnati maka atas kalian sunnahku". Maksudnya adalah berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wasunnah al Khulafa al Rashidin lah Dan sunnah para al Khulafa al Rashidin yang telah diberikan petunjuk setelahku. Abu Aalih bin Nawajid gigitlah ia dengan gigi gigi geram kalian. Kalau kita perhatikan dan siapapun yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Sebelum Nabi Muhammad bersabda Nabi Muhammad menyebutkan dua hal Sunnahku Dan sunnah para al-khalafah Al-Rashidin setelahku Dua hal dong Tapi ketika beliau Merintahkan Nabi Muhammad Gigitlah Iyah Hadis itu Menunjukkan domir Kata ganti Harusnya ketika Nabi Muhammad menyebutkan dua hal, sebelumnya sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar setelahku, Nabi Muhammad sebutkan addu alaihima. Berpegang teguhlah kalian atau gigitlah ia. Gigitlah keduanya maksudnya. Karena Nabi Muhammad sebutkan dua hal, tapi Nabi sebutkan kata gantinya cuma ha satu. Jalil bahwasanya Sunnah para al khulafar Rashidin bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dhamirnya beliau satukan Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian Wa iyyakum muhadatsatul umur dalam hadis yang lain tamassaku biha berpegang tegulah kalian dengannya Gigitlah ia dan betul-betul dengan satu domit saja padahal Nabi Muhammad sebutkan dua hal sebelumnya harusnya tamassaku bihima abdu bihima abdu alaihima, sorry tapi tidak, Nabi Muhammad satukan domitnya, bukti bahwasanya sunnah para sahabat khususnya al-khulafa'ar-rasyidin, bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi s.a.w wa'iyyakumu muhdathatil umur dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama Wainakul lah muhdathin bidah maka sesungguhnya semua perkara yang baru diada-adakan dalam urusan agama adalah perbuatan bidah. Wainakul lah bidatin dolalah dan sesungguhnya semua bidah sesat. Wan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, kata Rasulullah sallallahu sallam, "Khalafatul fiikum shayaini." Lantau dulu bagdahuma kitab Allah Sunnati dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Hakim dan yang lainnya Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua hal. Lantau dulu bagdahuma, kalian tidak akan sesat setelah keduanya maksudnya kalian tidak pernah akan sesat ketika berpegang teguh dengan dua hal tersebut yang aku tinggalkan untuk kalian apa itu? kitabullah al-qur'anul karim wa sunnati sunnahku ayat pertama menceritakan apa itu jalan nabi muhammad al-qur'an dan al-sunnah Ayat kedua menyebutkan contoh dari jalan Nabi Muhammad iaitu berdakwah dengan ilmu. Hadith Nabi Muhammad perintah untuk berpegang tugu dengan sunnah beliau. Dan yang keempat adalah janji. Siapapun yang berpegang tugu dengan sunnah beliau tidak akan sesat selamanya. Berikut perkataan para ulama dan mungkin akan Tambah mengerucut lagi dan anda akan paham apa itu arti sunnah. Wa qala abul qasim taymi al-asbahani. Berkata imam abul qasim At-Taymi al-asbahani. Qala ahlul lughah, As-sunnah, Hia as-sira wa-t-tariqah. Faqawluhum fulanun ala as-sunnah, Fulanun min ahli as-sunnah, ai huwa muwafiqun litanzili wal athar fir qawni wal fi'li walan as sunnah la takunu ma'a mukhalafati llah wa mukhalafati rasulih sallallahu alaihi wa dalam kitab al hujjah fi bayanil mahajjah berkata imam al asbahani berkata para ulama ahli bahasa as-sunnah artinya adalah as-sirah wa-tariqah jalan faqawluhum maka perkataan sebagian diantara mereka ketika menyebutkan fulanu ala sunnah fulan di atas sunnah fulanun min ahli sunnah fulan bagian dari ahli sunnah artinya adalah huwa muafiqun li tanzili wal athar Orang tersebut mencocoki firman. Orang tersebut mencocoki sabda. Sul wal qawli dalam per perbuatan dia dalam perkataan dia. Kata Imam Al-Asbahani ketika mereka mengatakan bahwasanya fulan ala sunnah, fulan min ahli sunnah dia si fulan di atas Sunnah, dia sifulan dari atau bagian dari ahlu Sunnah, artinya dia mencocoki firman dan sabda. Dia mencocoki firman dan sabda dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Kata beliau, walainn Sunnah la takunu ma' wa Mukhalafatir Rasul. Dan karena Sunnah tidak akan terjadi. Ketika orang tersebut menyelisih Allah, ketika orang tersebut menyelisih Rasulullah, sunnah tidak akan terjadi. Waqala Ibn Rajab, berkata Imam Ibn Rajab, dalam jami' al-ulum wal-hikam, wa sunnah, hiya tariqul masluk, fayishmul thalika tamasuku bima kana alaihi huwa, sallallahu alaihi wasallam." وخلفاؤه الراشدون من الاعتقاد والاعمال والأقوال وهذه هي السنه كامله. berkata Imam Ibnu Rajab Al Hamdali. Sunnah adalah aturian mesluh jalan yang ditapaki jalan yang dijalani. maka Mencakup dari makna sunnah ini adalah berpegang teguh dengan apa yang diatasnya dia. Maksudnya Rasulullah. Berpegang teguh dengan apa yang diatasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran dan sabda. Wa khulafauhu ar-rasidun. Berpegang teguh juga dengan apa yang ditapaki Apa yang dijalani Yang menjadi cara dan metode hidup mereka Para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alayhim Jami'an Dalam hal apa? Minal iktiqadat, keyakinan-keyakinan Wal a'mal, amalan-amalan, wal aqwal Perkataan-perkataan Wahadihiya sunnah al kamilah Dan illahin, maka dengan sunnah yang sempurna Seseorang menapaki Seseorang menjalani apa yang ditapaki dan dijalani Nabi Muhammad. Apa yang ditapaki dan dijalani oleh para sahabat. Dalam hal keyakinan. Perkataan, perbuatan, ibadah. Total semua syariat. Dan itulah yang disebutkan dengan sunnah yang sempurna. وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفْ قَدِيمًا لَا يُطْرِقُونَ إِسْمَ Sunnah إِلَّا عَلَى مَنْ يَشْمُرَ ذَلِكَ كُلَّةِ Oleh karena itu... Para ulama as-salamu salih Mereka tidak menyebutkan perkataan sunnah Kecuali untuk orang yang memang telah terpenuhi padanya Hal ini Apa itu? Berpegang teguh Dengan yang dijalani di Nabi Muhammad Dan juga para sahabat Nabi Muhammad Dalam hal aqidah, ibadah, muamalah, syariat secara umum Waru'ya أن معنى ذلك عن الحسن البصري والعوزائي والفضيل بن عيان وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالإقتقاد لأنها أصل الدين. dan dirawatkan berkaitan dengan makna sunnah ini dari Imam al Hasan al Basri Tabi'in, Imam al Gouzai, Fudail bin Ghiad رحمهما الله. Dan banyak para ulama yang lain al-mutaakhirin kontemporer bahwasanya mereka mengkhususkan penyebutan sunnah ini berkaitan dengan keyakinan karena itulah asal agama fondasi agama rukunnya agama Wal mukhalifu fiha ala khatarin 'azhim dan orang-orang yang menyelisihi sunnah mereka dalam yakni kondisi bahaya Al-Mushahidun Al-Kiram Kemudian Yang terakhir perkataan Imam Ibn Hazm Dari dua ayat tadi Satu hari, dua hadis Nabi Muhammad Dan tiga perkataan para ulama ini InsyaAllah anda sudah mulai faham Mengkucutkan apa itu makna sunnah Kala Imam Ibn Hazm دولم كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدع فإنهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا أما من اقتدى بهم من العوام في أو sorry أو من اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم berkata imam ibnu hazm dan ahlu sunnah adalah dan ahlus sunnah yang aku sebutkan mereka itu adalah ahlul haq. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Wa man ajahum dan yang selain mereka fa bidah, mereka adalah ahlul bidah. Ahlus sunnah orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Siapa mereka? fa'innahum maka mereka adalah siapa idulah halus sunnah maka mereka adalah as-sohabah radiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in rahmatullahi alaihim maka mereka sesungguhnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan semua yang menapaki jalan para sahabat dari kalangan para tabi'in yang baik di kalangan mereka semoga Allah merahmati mereka semuanya cukup? tidak Ahlu Sunnah, berikutnya ada lagi. Thumah ashabul Hadis, waman ittabaghum min al Fiqah jilan fajilan ila yuminahal. Dan berikutnya adalah para ulama ahli Hadis. Dan semua yang mengikuti para ahli Hadis, dari zaman para ahli Fiqih Fiqah jilan fajilan generasi demi generasi sampai kita sekarang. Siapapun yang mengikuti cara Metode beragama, ahli hadis, dan di atas mereka ada tabiin, di atas mereka ada para sahabat, maka mereka ahlu sunnah sampai detik ini. Awwal maktabihih cukup enggah, kata beliau awal awal maktabihih min al awam fi syarqil ardi wa arbiha atau siapapun yang mengikuti mereka para sahabat tabiin, tabiut tabiin, para ulama ahli hadis mencocoki manhaj metode beragama para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu ya jami'an maka barang siapa yang mengikuti mereka dari kalangan awam baik itu di timur bumi ini atau baratnya maka mereka adalah ahlussunnah jadi al-musyahidun al-kiram dari beberapa ayat hadis dan perkataan para ulama kita ingin sebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai sebuah khulasa atau ringkasan. Al-Ula, yang pertama, an nas sunnah bahwasanya sunnah adalah hiya tariqun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal amal. Sunnah itu adalah jalan Nabi Muhammad. Cara Nabi Muhammad. Cara beragama Nabi Muhammad. Metode Nabi Muhammad, manhaj Nabi Muhammad fil qaul wal amal, dalam berkata-kata dan juga ber, berbuat Dari ayat hadis dan perkataan para ulama tadi kita kerucutkan ialah faedahnya bahwasanya sunnah adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi kemudian untuk istilah bahasa yakni ikhwan dan akhwat zaman now ya. Ketika disebutkan da'i sunnah Keluar kemudian kata-kata nyinyir Berarti ada da'i bid'ah Berarti ada da'i wajib Anda memahami dengan pemahaman Usuliyin atau fukoha Berkaitan dengan apa itu definisi sunnah Perhatikan Sunnah tariqun nabi Sunnah itu adalah jalan nabi Muhammad Perkataan beliau, perbuatan beliau Ketika disebutkan da'i sunnah berarti dia yang menapaki jalan Nabi Muhammad. Siapapun orangnya. Tidak terkhusus kepada orang-orang tertentu. Masjid sunnah berarti masjid yang menapaki jalan Nabi Muhammad. Dalam memakmurkan masjidnya dan lain sebagainya. Jangan keluar kata-kata konyol apalagi dari ustadznya. Berarti kalau ada masjid sunnah, ada masjid wajib, ada masjid bidah. Ini gimana? Pahami makna sunnah. Ketika Anda faham, Anda akan bangga dengan lafadz ini ketika di kemudian disebatkan ke ustaz Anda, dai Anda, masjid Anda. Ya. Kenapa? Berarti dia menapaki jalan Nabi Muhammad dalam perkataannya, perbuatannya. Itulah makna sunnah. Jangan terlalu yakni sempit. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua. Faedah yang kedua, anna 'amal as-sahabah dakhilun fi ma'na as-sunnah, ba'wasanya amalan para sahabat masuk dalam makna as-sunnah. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, Nabi Muhammad sebutkan dua hal rupanya ketika memerintahkan untuk berpegang teguh, Nabi Muhammad sebutkan satu hal, bukti bahwasanya sunnah para sahabat, amal para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al faedah yang ketiga. Gampang kan sebenarnya ya? Yang namanya belajar mana hajj? Ya, asal pelan-pelan, 30 menit pun bisa. Tapi jangan anti dulu dengan kata mana Yuk kita sama-sama belajar. Simpel lah sebenarnya. Yang ketiga kata beliau, Al-Muqtafuna li'athari nabi wa ashabihi fi usul iddini wa furu'ih. Bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah bahwasanya Ahlus Sunnah mereka adalah Al-muqtafuna li'atharin nabi wa ashabi Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad Dalam prinsip-prinsip agama ini Atau cabang-cabangnya Dalam prinsip-prinsip agama ini Aqidah Atau cabang-cabangnya Ibadah, muamalah dan lain sebagainya Itulah Ahlus Sunnah Orang yang mengikuti Nabi Muhammad Orang yang mengikuti para sahabat Memahami firman Allah Sabda Nabi Muhammad Dengan pemahaman para sahabat Itulah Ahlus Sunnah Siapapun berhak mengklaim dirinya Tapi ingat Akan terlihat Dari metode atau cara beragamanya Cocok atau tidak dengan pemahaman para sahabat Maka mereka Ahlus Sunnah Di baratkah, di timurkah Mereka Ahlus Sunnah Wallahu a'lam bisah Wallahu a'lam bisah Ini tiga faedah yang bisa kita ambil Dari dua ayat, dua hadis dan tiga perkataan para ulama Berkaitan dengan definisi sunnah Bahawanya sunnah adalah taliqun nabi Sunnah adalah jalan nabi Muhammad SAW Cara beragama nabi Muhammad SAW Dalam perkataan beliau dan perbuatan beliau Sallallahu alaihi wasallam. sallam Wallahu a'lam bisah Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat salah dan khilaf Saya mohon maaf Maka pelajarilah manhaj Pelajarilah prinsip Pelajarilah Yang ini pondasi, fondasi agama ini Agar kita lebih mudah lagi kemudian Ketika membahas yang lain Wallahu a'alam bisau Subhanakullamu bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik Thamassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk Ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.